Eta Asteleneko saio hau ezin asiz, Asteburuko mobilizazio erraldoiak aipatu gabe. Sehetasunetan sartu gabe, gure gomitarekin aipatuko duguna ere laster, altsasuko hau zian. Justizia eskatzeko manifestazioa lehenik, Iruñean berro eta pertsona bederen bildu baitziren larumatuntan. Notre-Dame des Landes et des Mille caperchenaux villeudi d'Asteburontzear proiektu oso bat eh, be ohi Elkartasun erakusteko, barkatu nire hori aldean zer baitut, ordan galtzen naiz. Eta azkenan estatu indagaren aurka burrokatzeko prest manera batez, ala bestez. Suntzitu azena segidan berriz zeraikitzen ari, gaur goizap berriz suntzitu baldin badituzte ere, dituzten tanke ederekin, milesker tanke, tanke son erete, hala. Eta Bartzelona, ebe bai gaizo katalanak afera ez dute ere parlamentariak bat banaka preso sartzen baititu Espainiak, etxean nahi zaituzte goleman agusi irureun mila pertsona bederet nurri bildu dira naski barcelanako, barcelonako kariketara, ez da gaizki jare sozial eta meraz gai nagusietan agertu dira hauek aste buruan zehar bainan bai ezin bazterrean utzi Macron atxaldeuntan plenel eta burdea inkazetarien aurrean baitzen Atzo, irukosko iru hilpare oilariokuan ari izan dira eta batek zion bezalatuitean Macron tatserrek berea horpegi beldurgarriak eroztageiago erakusten du. Mm, Bada olako inpresio bat, bai egia ezan. Horaitzizte ez estatu batuek ere aterazuten argudioa garaibatez gerla egiteko, bomba nuklearra gordetzen zutela eta beste, Beti bada olako argudio bat, hastakeru bat, zure pistola karmak ataratzeko baimen, gas kimiko erasua izango da, are bam, sirian gerla egine du frantziak orain, muskulu gogorak erakusteko gogoarekin dela dirudi, manu. Justuk Japonean ezakitolako arazorik izango zuten edo izango duten erri hortan, Japonean auteskundetan bere burua orkestu baitu adimen artifizial batek. Ebe bai, iztuko jenden beharik, ala dirudi edo behintzat bai, haiekin edo aienzat bostkatzeko. Geroztageiago horrelakoak agertzen dira, pertsonaiak agertzen dira, berriki, saudiar nortasuna hartu du, sofia deitu errobota batek. Intelligentzia artificial edo adimen artificiala zuena. Zonbait zilabete lehenago, txinatar bat eskondu zen, robot batekin, bai berak sortutako errobota, berak nahi zuen bezalako emaste batekin eskondu da, beraz, eta beraz hemen, ah, eta erreligio berri bat ere sortu dato, adimen artificiala oinarri eduena, sekatzema eh? duzi erreligio berri bat, hori bada, puntaputakoa, puntakoa teknolo berriak, teknologi berriak oinari. Politika falta zen, Japonian egin utei sildokonaiz ez dut gehiago lortzen itse giten. Ego botabat behar nukeen elekoan eski astelena txaldeuntan, kantu bat orain eta hau ba oroitzapenak behpisten dituenak, suarezek idatzi duen. Artikulu untan nire bizitzako diskoetako bat titulu pean aspaldi danik idatzi nahizuen tekstu hau eta negu gorriaken baditu milaka aurpegi deitzen da. Hori loturik sortu ditu, badi grafikoak aitor suarezek sortu ditu hainbat tekstu eta irudi, atseman goduzie lotura badok puntu eusena dibidez, urte, borreloak baditu milaka aurpegi. Laster gurekidan izango dira Dominik Pista Flash eta Christophe Lambert gerena platen kronikaren zatezu rondo somai minuture muran. Ale, boz minuta! Europak gerra dakar, gora pariz dakar guillotina petitato got any problem Horriak handizkoa hudula hogeita bost urte aterazen bilduma eta behoren gari hor berriak, badokek xortzen nute olako xail berezibat eh, eta bereziki beraz Aitor Suarez eh, ilustratzaile grafistak. Kantu bako txeko beraz irudi bat sortu du Begia puntu eusen atsemango dituzue kantua gainera entzuten alduzie, multitimedia nagusi, begia kultura saiilean egin klik eta hor, aurkituko duzue seitzen dugu rein? Gure kronikariarekin, horreitara zantzat, horren erdi baten buruan gure gomita Rosera Senar izango dela, berriakok azetaria Madrilen zenegun, eta da altxasuko hauzia gaur abiatu baita eta urbiletik uh, segitu baitu. <messizio> Eta hilabeteko itzordua, gerin plat, kronika, dobinik atxaldeon. Atxaldeon, atxaldeon, eta entzuleak. Untxaldeon? Ba, ba, bai, e putamadre! Batzuek gade zen jate zenako beti atxaldea erraiten duzun eta ez arantxa. Hori hola da hene hitz egiteko manera? Ados, bon, ados. Ba. Ez da problemaik. Ba. Hor duan, laster kantu bat entzunen dugu. Hila bezala, deskubrituko duguna. Kristof Lambert ere hor gaindi dugu. Lenik, usaiako itzordua. Pista Flash! <totipen> Haupa arantxa eta haupi Eskupilota Federazioak agiri baten bidez berekezka gertarazi du Waltaxi jokolariak maila hondiegia baitu. Federazioak Kubata jarri proposatutako beso baten anputatzea beste jokolarien ber ukan dezan. Mundua planoa da. Alienek mundua konkistatu dute, gizona ez da hirajira joan. Hoiek dira besteak beste konspirazio teoria batzu. Estrentzubiko marzelek sortu teoria batek oiartzun handia biltzen ari da interneten.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 Euskal Abskalkantuak melankolikoegiak direla diotaen itzak. Klişe horren da Benito Lertsunik kontzertu bat emandu biluzirik, Luma bat ipurlian eta Paylaztos makillatua. Male urski Izarren hautsa kantua hasi duenean nigarrez hasida eta bere buruaz beste egindu esena gainean. Sul Tour Innovation izena duen autobus turistiko bat Xiberoa zerkatzen ari da egun hauetan turistek besteak beste lokal utxak bisitatzen halko dituzte lan prekaritatea urbiletik ezagutuko eta hiru Iruizareko agerria izeneko hotel utxaren bisita eginen Ebe alaxe pista flasen berrien ondotik orain Ebe kantuaren tenorea, Dominik zer ekartzen dagozu gaur? Ekartzen dut kantu polit bat eta kantu hori heldu da garazialdetik Zeneta han, Garazialdean, Peña berri bat idekin nahi dute U.S. Nafarroko sustengatzaileek, gatzaileek. Peña Benito, mm -hmm. eta egin dute kantu bat promozionatzeko Peña hori. Zeren eta ez dute hori lokalik atxeman, eta ari dira piskabat galerratzen krofundink uh, bat ere hasi dute. Beraz, haien publizitatea egiten dute, eta kantu hori ere egin dute. Errugbi larek, hanozun? Ez, dira gehiago errugbi zaleek. Ah, dos. Irrugbizaleak beraz, Peña Bila, bombeantos, kantu bat... Peña Benito, garaipena de rigor. Peña Benito, eh! garaipena eh! de rigor! Entzuntza eh! ze hori, banda! Ix, isx! Benito, ler txondi! Ganazi distrikpeko, erzo pandak! Benito, Benito Mussolini! Eul putel formal! Benito Joregi! Joregi. Peñar! Adam zoregi! Benito represent! Eh! Holtzeta xinkar! Eh! Benito president! Benito bentetan bere betiko, botika, beti igual, beti igel, eta odeia gipelin, tele! Zuzira, Benito, esko aldunen espiritua, Bask Spirit, Bask Spirit, Bask Spirit! Aie! Zertxaten dugu gau, noru miliatuko dugu gau toxikomanarekin toksikomanarekin, beti lan apeti Imanolagin ordo kik eganik Ez daan hauzeko mafiak sartzen duen eroina bezain onagorik Aldapeko, zagararen garen puntan Zure koskoilak dilindan, nonditu zu barabilak Musan baliatzen ditugu txatxoak balira Alabatxipia ehoz e duzularik gai soa matxi Zure etxak hamriolatzen dugu, arrolzen moletatak akompany eskua birji Tere biloetan esakulatu gotut yeah! Ez eko natu gurekin gu ezgira desarmatu Ez kompeta zitzuranduzu, arna sa ezin hartuz yeah! Ikandez, randevu adol jore egiztadan Kompasione, pantzo, alugarrai, jen zontz datan Sibireko besta komiteko gazteak banan-bana Sitxikatuko ditugu itza-itz A la urdanga bitch! Peña, benito! Peña peña benito peña peña, peña, peña, benito! peña, peña, Benito! Peña, Peña, Benito! Ameka Gizón, Masse Ferguson! Peña, Benito! Peña, Peña, Benito! Garaiz, Peña, Perrigo! Bale doble! Paz que moi j'ai eu affaire aux jorges au lot. Et aux caméras. Peña, Peña, Benito! Peña, Peña, Benito! Peña, benito, Peña! Garaez, peña <es> To, to, to! Egan dugu, egan dugu, neskarik nahi gure Peñan, eh? Zer, ez du ziela neskain nahi zien Peñan? Aztapituak kakazien patiarkatoria su! Faxistak, matxistak, arraio hurria! Arraio zizerizikin porkeriek erbalduen! Aztapituak kakaile patiarkatoria su! Faxistak, matxistak, arraio hurria zizikinet! Arraio hurria zizikinet!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 Eta nik ere ene maneran nahi nuen US Nafarroari enesustengoa eman eta zeindako ez Peña Beniton trago batzu doainik ukan. Ados, bo? Horain, emaleruski egun etzen gurekin Kristof Lambert, baina nekarridu erreportai bat, eta beraz erreportai zunen dugu askifite, baina esplikatu behar dut Kristof Lambert joan dela mutildantzen ikustera bastanerat, eta askifite aspertu zen uh, hango dantzekin. Bainan, jendearekin eleketan zelari katse mandu pertsona bizik interesgarri bat eta pertsona aurri buruz egindu erreportari bat eta uh, entzunen dugu orain. Ados, bon, mi Christof uh, Lambert uh, zuli, beraz? Egunan arantxa eta egunan entzuleak. Hemen niz uh, matin landa bururekin, taratena etxaldean, beraz, bastanen. Eta hor matinen laborategian gira, Uh, Egea uh, Matin Matxin uh, iziagri pertsuanean interesgarria dugu hau uh, gehan hor. Badu urrezko uh, uh, uh, lepoko bat, betau uh, rekoak, aski uh, dotorea. Uh, uh, matin. egan uh, Matxin. Bidezka. Matxinek alternatiba bat uh, sohtu nahi du? Bai, ba, hoxe Ni txikitatik e, aita etxean ezautu dut beti lan mm -hmm. eta bere lehen sortzen eta ikusten nuen beti ba, lehen gai horiek ah. saltzerakoan Ba, borroka ondia izaten zuela prezioekin ez? Bai. Beti, superfizia ondietan mm -hmm. saltzen zuen belen gaia, eta beti prezia palak ematen zizkioten eta aita betik eskatu e, familia aurrera zinateraz, eta hori ezautut beti ez? Eta, ba... Zizan ba, da pizka bat euh... zegin duzu desberdinki? Euh... Bai, ba, agatu zelaik aita jubelatzeko eguna bai. ba ni ataka batean egon nintzen eta erabaki behar izan nuen negozio hartzea eta eta bezala zeitzia edo negozioari buelta ba, bate bate batea eta zerbait ezberdin asmatzea ez? eta bigarren bide hori aukeratu nuen. Ados. Egan egon, zurek, ze duzu, ze, ze badaen bereziok bastanen? Uh... Bai, ba, guk etxean produzitzen duguna da bastango metanfetamina, e, bastango musika, bastango kultura eta bastan bizitzeko E, modu berri bat e, sortu nahian, ez? Mm -hmm. Erri hain nahozteko, pixka bat. Bai, hoxe ez. Benetako bastan den horri, benetako zuku ateratzeko, bizitzeko edo esperientzia izateko, ba, bastango metanfetamina. Ba, ikusten dut nahi duzula, pixka bat, zirkuitu industrialarekiko, pixka bat independentea izan, niko lehertzen dut zure desmarcha, pixka bat. Bai, ba, hoxe Nik aitaren esperientzia zautzen nuen, eta ez nuen jarraitu nahi, orduan erabaki nuen, Lehenengaaiak baztanen sortzea, nik bilakatzea leengaiak hoi e, produktu eta produktorren banaketa eta salmenta e, nik neuk egitea. hau da e, Prozeso guzie nire gain e, hartzea. Eta hori kalitatearen aldetik desba. Bai, Bezan da hemengo metanfetamina, kanpotik ekartzen den metanfetamina, baino haize kalitatea handiagokoa dena ez? Nola baddakizu eh, produktu hori ona dela azkenen. Bueno, garo, nik nire txean, bertan egin ditut nire probak erteko moduan ez. Haibiez e, aurrak eskolara jatuen zirelarik eta gozaltzen zutelaik e, industrialki produzitutako metanfetamina arras nota txarrak ateratzen Bale. zituzte. Baina nik sortutako bai. metanfetamina ematen zirelarik gozaltzeko ba, aziziren ba, nota biziki onak ateratzen ez? Bale. Eta hor kusten da ez, kalidade arena justuki hor ditugu auxak, eta galdera bat uh, nora pasatzen zuen eskolan uh, aitak emaiten dituen goxariarekin? Ongi! Ongi? Hala. Edo, arrazongi ez? Arrazongi! Eta nota honak ateratzen dituzu ez dara? Bai! Hori, bai. baina, proeba bai. argiago horik, ez, ez, ez eskatu auxak beti egia jaitu. Hori... Bai, bai ez zinukatu da. Ez, enpresa guztietan badago e, kalitate kontrola... Komite bat. Komite bat, ba, kasunetan nire, zemea labak izan ha, bai. dira ba, negozioaren kalitate kontrola. Konfientzasko komitea. Bai. Ez dakit, en, ja, e, bisitatzenan dugun, piskat gehiago zure laruborrat egia, edo... E, dinan... Bai, bai, e, ahigara pentsatzen. Ba, hemen baztenen turismo hondia dagonez, bai. pentsatu dugu, Gure gure negozioa bizitatzeko aukera eskaintzea turistei eta ja dagoeneko hasi gara. Orduan, egiten diogu bizita turistiko edo giatu bat e, e, laborategian barna ze, gure prozesua azaltzen eta azken geltokia, bizitaren azken geltokia dendan egiten dugu uh -huh. eta orduan ematen diogu gure produktua Gure produktua ba, probatzeko eta erosteko aukera eta... Eta egiten nuke berdini itzuli hori eta a, diastatu pixka bat... E, a... Doike, Kristof, bai, torri zaitez bikaen. eta Eka... gaitezen probatzera. Eta hori bai? hartzean, pixka bat kontatzen dizuet... A... Hala, zebizidan esan dudan bastanen, ni gustora, beti produktu berrian ezagutzeko, ni bai. beti, Ala, ere, motivatuan ez. Hala ambizioa, ambizioarekin ere jarritzen dut, bai. negozioa ehunditzeko edo edatzeko, bai. zen orain nahi bidez banak lanak amatzik egiten dizkit, bai. eta dagoeneko egun hogei urtekin nekatua da diskoteketan bai. e, ibiltzeaz produktua banatzen eta eta nahiko nuke ba, bastan darra kooperatibaren bidez edapen sare hori pixka trinkotzea, eta ba, bertako produktuak bertan kontzumituz, ba, bizka bat ere, eberste filosofia bat jarraituz, ez e, e, lana banatu eta e, aberastasuna banatu filosofia baliatuz, ba, bizka bat e, trinkotzea hemengo produktuak, 0 kilometroko bai, filosofia hori eustea, eta bizka bat... Eta ni banoa, fite-fite, uh, orren eta berdin beste mankizun batean, eman inzutzen. Bakarrik nik, bai, nire aldetik, bai. bakarrik gombidatzea entzuleak, E, ...baztan ezagutzera Olida. eta e, konkretuki e, bastango mutilantza eta bastango kultura ezagutzera... ...baztango metan, metan fenamina hartuta eta ikusiko du entzuleak... E, ...sentituko du entzuleak... Se, se. ...ze esperientzia animalekoa den saltzen nahi garen bai. hau. Beraz, entzuleak, entzunuzue, ongietorriak zarete bastanen... Eh? ...produktu edergori probatzeko, etxeko... Métant vitamine, milage carmatine, milagearante satin sous le hoc, Ebe, uh, Milesker Zuri, Christof Lambert eta Pista Flash eta Dominik, horrekin agurtuko uh, dugu elgar, gaurkoan? Bai, e Milezker Zuri harantza! Eta ondoko hilabete arte, maiatzean, izan gira ondoko hilabetean. Maia maiatzean, maia ba deia. ba ba, deia idatzea dut agendan eta beti ertenutan bezala, eh, balin bali badituziek antu batzu igortzeko, Ez dudatu eta guk uh, inen dugu le tri-selectif eta ikusiko dugu zer pasatzen aldugun. Modan baita, untsa, dominik. Horda ba, ba, ba. zuen, uh, kantuen, txaltzeko mirrezker, ezan untsa? Txau! Eta lastez, uh, gure mankizunean oren laurden baten buruan, berriako den Josexasen argurekin izango da, altsasuko sortzi gazten aurkako ausia. Goizontan abiatzu, abiatu da Madrileko hauzitegian, terrorismo delituaz akusaturik, sortzi akusatuak beraz ukatu dute, egozten zaiena, eta berriako kazetaria bertan baitzen berekin itzegi godugu, beraz lehen hauzi egun hortaz, horren laurde maten buruan, bosterdiak mementu zeuskal irratietan, berriak zurekin bernaetar gaina. BORISTA Manexer dozaintzie txart liburutegiak ez du gehiago lekurik donapaleuko Mediatekan. Mediatekan obrak egin beharrez dokumentuak kenduak izan ziren, eta horai, leku eskasez ez dituzte behiz gibererat hartu nahi. Zabalik amikuseko euskal elkarteak, Manexer dozaintzie txart eta santso itujioz failen liburutegia ukan zuen. Herri elkarkoak dukudeatzen egoitza, Zabalik elkartea horrekin mintzatzeko ada aterabide batenat. Meiteko. Herria aztekariak 2000 berreun bat harpidetu baditu, ipar euskalihiko aldizkari zaharrenada, euskaraz irakurzearen garantziaz gogu eta ere mandalarun bateko biltzak nagusian, irakurleak baditu mundu zabalean eta jazideki internet guneak erresten du horietarat heltzea. Aortengo haitzin kondiak bozkatu ditu Euskal Elkargoak larun batean hamabost haitzin kondu gehiagri ere onartuak izan dira orotara 3.2 miliun euro eta laster Jean Rene Txegarai, presidenta mintzatzekoada, bahne ministeritzako ordezkari batekin Frantziako legea segitu zehuneko batkako txbiz baizik zinbaitira gainditu giasko gastuak larun batean mozio batako batez honartu dute haute txiek, funtzionamendu gastuak estadoarekin negoziatzeko eta Ipare Euskal Herriko berezitasuna konduta narzeko. Zazpi milako bat lagun bilduziren irunen ladumbatean pensio publiko duinen alde espeniako gobernuaren erretreta sistima publikoa dudan jartzen duten politiken haitzinean xarra randa onargarriak segurtatzeko legeak galde giten dituzte gisaortako manifestaldiak egin ziren ere ego euskaliriko beste hiri batzutan. Zazpi gaur harratseko mintzalekuan, integrazio batzordea zordea izanen dugu aipagai. Ezberdintasuna ikastoletan integratzeko helburua duen elkarteak emelitzi urte ditu. Zeitasun bat edo beste duten jaur gero eta gehiago detektatok dira eta horien laguntzeko urratx hainitz egin dira, urtetik urtera eta beste hainitz dira egiteko. Zertan dira gaur egun eta zer da perspektiba. Hortaz Mintzatzeko, gurekin izanen ditugu Maite Naharbelech Erakazlea, Evelyn Maniaget Burrasua, Peio Jorazuria Integrazio Batzordekoa, Saroia Galarraga Psikologoa, Fabien Parashu Aholkularia eta Xantiana Bizkai Ortofonista. Ezberdintasuna nola integratu eskoletan Aipagai, Gaurko Mintzalekuan Euskal Erratietan arratzeko zazpiontan, errepika Biarrarratsaldean lauantan. Badok Hamalau, kantagintzari behako bat. Hilabete juntan, Badok Hamalau emankizunean kantagintzaz interesatzen den Jon Eskizabelekin arituko gira Nordgu Jon Eskizabel, gazetaria eta besteak beste, Badok Atariaren egilea eta dinamizatzailea. Honekin egonek gira ondoko orenean beraz, kalakan. Martin Larraldoz. Itzeeta pot hotz itzeeta botz hot itzeeta Rentsan gai nagusiak ordu honetan berria puntu eusekin nabiatzeko uh, funtsian argia nere gai nagusi berdina dutelarik altxasuko gazteen kontrako epaiketa. Akusazioak ukatuta amaitu da epaiketako lehen ausi saioa gaur asida sortzi gazteren kontrako epaiketa eta uh, epaitu guztiek deklaratu dute gaurko saioan prokura Doreak berrogeina urteko presonegi zigoja, eskatzen du, seirentzat, irurogeita bi urteko beste batita eta ama bi urteko abeste bati. Epaiketak bi haste irautea, espero da, jende hainitz, Joana Madrilera, uzipetoi babesa elarazteko. Uh, Roxe Xenar, beraz berriako kasetaria, ausitegi nazionalitik aritu da, altxasuko gazten dak, deklarazioaren berri emaiten, eh? Twitteren uh, minutuz-minutu, idatzi ditu bako txaren deklarapenak, eta gurekin izango da, erramezala, eh, berriako kazetaria, post minuturen buruan hitz egiteko Gargian, eh? beraz ere bergaia, altxasuko gazteak, gazte altxasuarrek akusazioak ukatu ituzte, bihar guardia zibilek deklaratuko dute. Beste liburu beltz bat, beste titulu bat beraz begian el Libro negro del Euskara. Gitaratu eta hau gehi urtera, beste liburu bat ondu du Juan Mari Torgealdaik asedio al Euskara más alea del libro negro. espainola eh? espainoez irakurtzea eduki begia da geiena, euskararen aurkako joera aztetu du adibidez osatuta dena beraz liburu hau begian, Aipagai, uh, ausia hauzia, eh, berrian gainagusi, beste uh, gaietan ere, eta Donald Trump ere olatz ahieta saritu dute aleka bildumako Trumpi buruzko liburuko li artikuluaren gatik, berrian Aipagai, EuroBak biibiliatamaz zazpik azetaritza saria eman diote, Trump Ames gaizto Amerikara liburuan argitaratu zuen artikuluaz, beraz artikulua txalotzeko edo salistatzeko uh, begian. Xhetasunak eta ehun amahirru animalia irudia aurkitu dituzte atxura, ko basuloan. Iru diaz gain gisa jardu era egontzela egiaztatzen duten hainbat trejena aurkitu ituzte beraz berriatuan hori bizkai handa harpe uh, batean, aurkikuntza aparta dela adela zidute ikertzaileak. Argian, bestalde, media bazken ere dena titulu nagusian. Mikel Antza Euskal Presoa ripoitudute reoko kartzelan edo preso negian, Mikel Antza Euskal Preso donostiara ingresatuta da reoko preso negian, beste preso batek, Jo uh, ondotik, ezkerriko besoko kubitua hautxi um, eta betondoan zauria dituela jakin erazi dute hurbilekoak argianraz gain na baita me bazken ere. Notre-Dame-de-landen diendarmeak Granada oso bortitzak aridira erabiltzen, hau argian, Emmanuel Macron presidenteak bidalitako diendarmei haste, bete aurre egin dieten jendeek salatu dute, Karikaliskarretarako material militargo gogari direla erabiltzen agenteak, tartean kenegar eragilea zabaltzen dutenak eta estandarekin urbil agapatutakoei gogeriaz gain zaurilariak ere eragiten dizkietenak. Argian, beraz, Notre Dame deland haipagai, sudo esten ere lehen aurkitzen aurkitzan aldu baina beste titulu batekin, Zergatik egoera blokatua gelditzen da. Ipar Euskal Herrikoit zanaldi iztitulua onartua lehen aurrekontua. Euskal Elkargoko autetxien euneko laro goita batek babestu dute, urte duntan 6.000.000 euro izanen ditu, ekintza nagusia da hola zaldutu jaukene etxegarai Euskal Elkargoko lehen dakariak. Estatua beriz zeuskoaren kontra gertuaak gazzeta puntuhausen titulu nagusia da ordu honetan Pirineo Atlantikoetako prefetak pauueko auzitegiaren kontra ele egiteta aurkeztu dugu bordareko auzitegiak aztertuko du orain baiionako herikotsa eta Euskal Moneta elkartearen arteko hitzara. Eta lehen gradua gainditzea leit leitmotiv politikoa. Legedi ajuntaren bidea juridikoki eta politikoki egiteko kompromisoa hartu du. EPP-kak eta dagoeneko presondigetan txertatzen ari da. Estatu Espainiaren eraginkoha izan dadin aldiz, zinbestekoa izango da lehen graduari bukaera emaitea. Hau da akazeta puntu gai nagusietan irakortzen alduzuen artikulu bat ere. Eta nafarroaren eguna ere aberatza eta anitzagoa berrogei urte beteko dituen ekitaliaz erexe eta sunakasetan. Eta elkartasuna ere elaborantza munduan, media bazkan titulu nago gusia hemen, 2000 batean sortu zen SOS indartu elkarteaz erreportai bat. Horta mego gorko prentscharen itzulia.b put Igratia Musika pixka bat eta somai minuturen buruan erran bezala gurekin izango da, Rosera Esenar, bera berriako kazetaria, altsasuaren aurkako hauzian zen, lehen saioazen egun, Madrileko hauzitegian, uh, eta beraz, xe, uh, eta sunak, manen dazkigu, laster, eta bere, imprisioak ere, Lehen saiioz Joseba Belanoajeek uh, disko berri bat prestatzen du haiek izora nain aute, kantu odolustuen bluza deitzen da, hementxe aintzen jata bat haiek izoga nahi aute. Eta yeah, they... eba belenuaren azken kantua hemen singola ateratzen du, aiek izora nahi naute kantua kantu odolusten bluza ere aurkituko duzu eba dok.usen klik eginez adibidez, Bostaketa eta berrogeita sei jananik gure gomitaren tenorea segidan Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin oskal irratietan Altsasuko sortzi gazten aurkako hausiak gaur hau asida eta lehen saioa akusatu guziek, edo saioan akusatu guziek deklaratu dute. Bi mila eta amaseiko urrian, errian festak zirela gazte batzu eta bigordia zibilekin haien bikotekik. Kidekin izan lxkarra da auzionen jatorria altsasuko koska ostatuan beraz gertatua, terrorismo delitu etaz akusatuak dira altsauaagaak mandrileko auzitegian zen beriako kazetaria Jose Sena jagatsaldeon. Er Prokuradoreak berrogeita hamarna urteko presonegi zigura eskatzen du sei akusatuentzat, hirurogeita bi urtekoa beste eta hamabi azkenarentzat, Zu, uh -huh. ba, kasetari gisa hori segitu baituzu edo, nolako inpresioarekin aterazira lehen saio hortarik? Ba, bueno, batetik piztaz mareatuta, baina e, bostor duko saio e, antzun dutean, e, ba, ba, azpimarratu da, ogeriago geratzen da, ba, zer nolako, zakit, neurriga eta barra eskeria den. gorko, hauzi saioan ez da, bueno, bagenekien bezala, baina da zaitzein, zatentatu ez ez bombes, ez nolantolatu eraso larri bat edo lako ez. Egon gara, edo zein gertatu aiteken, eta erna kon niskar e, Eta bueno, ba, bostor duz gainera, gaurkoan auziperatu deklaratu dute, eta bueno, ba, o, ba, dira ba hori ez, gau hartako setasunak kontatzen ez, eta... Eta, orduan, sensazioak geratzen zait, apur bat, eh, elhonori ere gerta kiokela, ez dekontatzen zelten giroa azken finean da, aste burura eman, te, eman daitekena Euskarriko edozein bazterretan, eta Euskarriktik kanpo ere beste edozein tokitan, ez? Orduan, basurrealista, eh, ikaragarria zezuk esan duzun bezala, aurrean edo buru gainduten mehatxua, ez da nola nahikoa, euren eh, bizitza goiti bera baldintzatu zaken eh, kontua da, Eh, sigorreskerak dira, e, txikiena azkenean murriztuko balitz ere neurrigabekeri izaten jarraituko luke eta ba, orduan bueno, da, da ba, hori, beti, salatu dena hasiratik, baina gaur ba, ageriago geratu den azurrenik ez. Hau zi absurdo baten ba bidea hartzen duela ikusten duzu hor? Ba, bai, ezaketen, buka, bukatu danean txigatu dut e, Twitterren E, Azkenean kafkari ere usta dut ez litza jokela otuko olako kontua e, asmatzea, ez, olako e, historioa beldurgarri bat asmatzea e, e, bai, egitzo hori txarrez e, e, pentsatzen nuen irrigarritik baire baduela, ez, kontua da atzean ere ba, dagoena e, irri, irrigiteko e, aukerarik ez, ez, e, baina neurri batean bai akusten du Ositu eta nazionalea iten ari den ridikula. E, gaur parrak entzun dira. Eh, eh, yeah. triste prentxaretoan, Prentxaretoan guk gaude ez ganberan bertan bezik eta basoto batean, ba mono, jarraitzen eh, ba, gertut, bueno, ba bitartez. bueno, eta bueno, ba kontuak, edo parranda kontuak kontatzen dizinen onziperatu batek, ba nola ligatu naizuen eta ez zuela ligatu eta loko kontuak <laughs> ba parra gendeasco parra gindu eta normala da eta parra egitekoa litzateke baldin e, atzean dagoen lehen esan da na, eh dimeatu hori e, ez balego go, baina bueno, hori. Hmm. Beldurgarria. Taida tristea beldurgarria, eh ridikuloa, ri, irrigarria, zagit, eh, hori guztia, es eta atzean ba bueno, beldurgarria. Ezkin gauresanbara guztiek defentsaren galderei bakarrik erantzun dietela eta biartik aurrera jaisten dira baleekuak eta lekukoen artean lehenak ba bi guardia zibiliak eta uren bikotekideak eta hauek bai ez dute ezin izango dute lekuko gisa deklaratzen dutenez ezin izango dute uko egin defentsaren galderei eranzun diote galdera guztiei Hauden, gaurko saio hori begira jartzeko, 8 baituek ukatu dute haien aurkako akusazioa, nola pasadiraba cocheren deklarapenak. Bueno, la ba, desprenditas ba, da netari dute orokorrean guztiek ukatu indutela liskarrean parte hartu izan hori e, bai. E, kontua ba gero bakoitzaren istorioan, ba, bueno, xetasun desbrena daude. Ta guztiek ere ukatu zuten neurri batean o espaimenduko Gide edo, edo, bueno, haren izenean inoiz parte hartu izanan. Baten batzuk bai izan dute, batzaren batean edo parte hartu zutela, edo altxasun egin izan diren ospa egunen batean parte hartu izan dutela. Besteak, atzuk aldiz, inongo erlaziorik izatea haukatu ba, dute. Eta pixka egonda denetarik, e, ba batzuk koizkata ernantza den besteak, ez batzuk etxera joan ziren, besteak e, liskarrak gertatu ondoren agertu zirenan, Eh, zekiten undu zakertatu zen. E, batzuk esan dute ez dituzte horriazioiak ezautzen, e, denetarik egonda hor pixkat bat makultzarena bera, ba, ba bueno, noski, ba azkenean dira zortz istorio desberdin, ez? Baina, bueno, piskalagur bilduz, denena, bensat, ukatu dute eh, niskarrean parte hartu izan. Eh. Hmm. Eh, Aipatzeko da, laire, eta zukere berrian eh, idatzi artikulon aipatzen duzu, epailearen izena, koncepzion espegel deitzen dela, eh, bera da epaimai buru, eh, eta galdegin dute eh, ba, inpartzialtasun arazoak direla, eta eh, bera baztertua izan da din. Bai, epaimai burua da bera, iruk, epaimaiak e, irukidez osatu dago. E, Kontua da bera, ba, Guardia Zibil goikargu baten emaztea dela, eta gainera Guardia Zibilaren e, e, domina bat edo jaso izan duela. Eta e, kontuan edukita, e, aliskarronetan bi Guardia Zibil e, kolpatu zituztela, eta apur baten Guardia Zibilat artean dagoela. Estatu go, gainera, botere handi bat da hemen, e, bueno, e, hori ez, Espainiar Estatuan, eta orduan, ba, bueno, andefentsak ba, bai esantzuen e, a, e, asiratik, ez zela pertsunarik egokiena, eta, ba, bueno, refusatu egintzuten e, ba, eskaera hori, eta, bueno, epa, gainera epaima iburua da, ez, e, ba, ba, bueno, ba, kar, iruen hartetik zirenik ba, ba um, Giroa, nola sentitzen duzu naiz eta ezin entzu bajnean, eh, bezala, eh, uh, ba, gunetik, nola ikusi duzu auzi hori astapen neurri. Na, ba, gaur lemingegunean ikusmin handia, eh, gogoan hartu bar dugu bi aste duela eta bueno, Ziperatuek gaur deklaatzen zutenez, ikus eh, prentzaren aldetik, televista irratio irrati eta eta taunkari asko ginenan. E, bai somatu dut hasieran normala denez, mmm se dira familiarrak eta Ltxasuko herriko jende asko gerturatu da gaurma eh auzite egin nazionala dira eta eta bueno, ba, urduritasuna, baina era belean gogoa hau bengo egiteko ere, ez? Ezpian eh usteune un daki turte tardi egun baino geiago eramatzate eta azkenean epaiketa iristeko Irrikan ez dute esango, baina, baia baina, neurri batean, ba, bueno, e, gertatu dudadia, gertatu beharrekoa, edo, lako, urduritasuna, bai, urduritasuna handia eta, hiraguzzi, peratu batek ere, esan du, ez? Bara, asko kez esan dute, ba, tratamendu, mediku tratamendu, jasotzen da, dira, psikologoa, eta bar, baldintzatu dira bizitza, eta batek esan du, baita ere ezintasuna sentitzen duela, ez? Jakinda arruga dela, eta gainera, ba, Ba, ba, bueno, ba, olako gauza handi batean gauza handi baten herrian egon behar izatea ba, ba ez du bate erraza izan behar rez mm. mm. bueno, beldu gagiaia ja, nola kondaturik eh, eta zukere zenion bezala zure Twitter konduan eedon hori gertatzen ahal ditikena ez eh? ikusirik zer pasatzen den edo nola at den ez? Ba... Bai, honre, zaudan bai, e, hori, baina hori, niri hori indietan, bostor dut zaudan dut dut dut, eta herna batean, herri batean gertazitekean gauza gauzat izan zitekela, eta tokatu zitzaiokena, hau ba, egitokatu zailai, baina, sa ez dakit, nola baiteko lako, ere, sensazio hori emantutek gaurko, Gaurko historiak entzunda, eh? Ze, ba nola ba, ba bueno, ba badu gogoan jaiz eh? laniea, darna batean laniean edizen, bukatu, gero cuadrillakoekin bildu eta bestetan aterazi joala ikusi zerbait gertatu dala, galdezkasi jakin herriko pertsonal eta txilotu dutela... eta hortik eraman, bueno, polizia chera besteratekin gerturatu Eta ziurrenik, baliteke, bera azkenean horregotea, ba hori egintzulako gau hartan. Agian zuzenen entxean joan nintzen balitz, ba ziurrenik gaurretzen hemen, horrek badu ezakit. Bez <him> <him> dur garritik ere, ez? Behi. Ba besa behintzat agertu da, gaur ere iduriz uh, lehen egun ontara ausira urbildu da, beraz auzitegi kanpora, uh, asteburuko manifestazioa ere horregonda, Bon, bi haste irango behar luke beraz uh, altsasuko gazten aurkako hauziak, biharko bai. saioare segituko duzuzuk edo Bai, bai, bai jarritzeko asmo dugu, eta bihar reongo dira, ba, bueno, bezala ugarrazeiak eta urenbiko tekideak hastele uh -huh. nengo hastean, hortik aurrera ba, lekuko entxanda, bon, lekuko jarraituko dute, eta jara urrengo hastean, ba pedituak, e, bueno, ba ordenetari daude ba, auzi medikuak daude guarria zibil batzu, foru zainak, defentsak ere eskatu bueno, hau eh, baten defentsak eskatu du ere bimediku eta bimformatikari daude, eta, eta azkenko hiru agunak izango dira ondorioen, ba, bai, bai, azkenean defentsa bokatu asko dira, gero akusazioa eh, fiskala dago, akusazioa partikulara baita ere, eta, bueno, horien ba, guztien ondorioak ur, azkeneko hiru egunetan entzengo dira, E, orte ya, ba, bueno, ya, e, ba, eno, eta orte, ja, bueno, ja, apirian hori eta zazpian amaituko da dena. Mm -hmm. Josera Senar, ergan hemen berriako kazetaria altxasoko sortzi gazten ahokako auzia gaur asida, e, eta hori Madril go auzite gian, terrorismo delituaren spektroa gainean dutela eta mil gorekin egonik? Bale, mil eskarr Agur! Itz eta putz Atzaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, euskal irratietan! Gaur harratseko mintzalekuan, integratio bat zordea izanen dugu aipagai. Ezberdin ikastoretan integratzeko helburua duen elkarteak, emeritzi urte ditu. Zeitasun bat edo beste duten haur gero eta gehiago detektatok dira, eta horien laguntzeko urratx hainitz egin dira, urtetik urtera, eta beste hainitz dira egiteko. Zertan dira gaur egun eta zer da perspektiba. Hortaz mintzatzeko gurekin izanen ditugu maitena Naharbelech erakaslea, Evelin Maniaget burrasua, Peio Jorazuria integrazio bat zordekoa, Saroia Galarraga psikologoa, Fabien Parashu aholkularia eta Xantian Bizkai ortofonista. Ezberdin tasuna nola integratu eskoletan aipagai, gaurko mintzalekuan euskal erratietan arratzeko zazpiontan, errepika biarrarratzaldian lauantan. Badok Hamalau, kantagintzari behako bat Hilabete juntan, Badok Hamalau eman kizunean Kantagintzaz interesatzen den Jon Eskizabelekin arituko gira Nordugu Jon Eskizabel, gazetaria eta besteak beste Badok atariaren egilea eta dinamizatzailea Honekin egonean gira ondoko orenean beraz, kalakan Hora Martin Larraldu Itzeta Putz, emankizuna, bukatu agaurko, eta itzordua biar, emaiten nautziet, behusa bostak sehiak artean. Biaren eko bidegain gurekin izango da, eta bestalde Miguel Mari elosegi biologo eta baso zainagurekin izango da. Hartsaz, itzegiteko baionako mediatekan itzaldi bat emanen, baitu biar hatxaldean, sehiak eta laur denetan, hain jastabat, beraz gure gobitarekin biar sehiak euskal egretetan izan Pierté.